Căci așa ne-a poruncit Domnul. De mare însemnătate este în viața urmașului lui Hristos a ști poruncile Harului, căci și Harul are porunci, porunca vieții veșnice, porunca dragostei, porunca de a fi lumina neamurilor. Să dea prețuire și ascultare poruncii cuvântului lui Dumnezeu, iată unul din semnele celui născut din nou, adică adevăratul creștin. Când poți spune în orice timp, în orice loc și în orice lucru pe care îl faci, așa mi-a poruncit Domnul, atunci sigur nu greșești și nu rătăcești. Dar ca să poți fi sigur de ceea ce a spus Domnul, trebuie să-i cunoști cuvântul scris și să-l trăiești în toată mișcarea ta. Un înțelept spunea, viața nu are preț decât dacă înseamnă devotament față de adevăr și de bine. Conștiința mea, spunea Luther, este prizoniera cuvântului lui Dumnezeu. Nu pot și nu vreau să fac altfel. Un alt om al lui Dumnezeu, William Penn, spunea Dacă nu te lași condus de Dumnezeu, ești sortit să fii condus de către tirani. Te-am pus ca să fii lumina neamurilor. Să te întreb cu sinceritate, ce fel de adunare ar fi aceea în care toți credincioșii ar fi ca tine? Dacă nu duci lumina mântuirii în orice timp și în orice loc, Sigur vei duce întunericul unei vieți lumești frământate de îngrijorările vremii. Porunca este categorică pentru orice creștin adevărat. Te-am pus să fii lumină. Lumina are un singur mers, înainte. Cezar văzând în timpul unei lupte pe un soldat care fugea înapoi, a alergat în întâmpinarea lui și arătându-i spre inamic, i s-a adresat astfel, Te înșeli, iată direcția pe care trebuie să o iei." Te-am pus ca să fii lumină. Tot ce face Dumnezeu face pentru o țintă. El nu face lucruri nefolositoare sau la întâmplare. Dacă aprinde o lumină, o aprinde cu scopul să găsească banul pierdut. Dacă dă daruri într-o adunare, le dă cu scopul de săvârșirii credincioșilor. Dacă dă timp liber, ni-l dă să-l folosim spre slava lui. Același lucru se poate spune și în ce privește învățăturile Evangheliei și făgăduințele ei. Ei sunt lumini aprinse pentru a fi găsite de către sufletele pierdute. Printr-un cuvânt al ei este aflat unul, printr-un alt cuvânt este altul. Fiecare loc din ea, din Scriptură, își are lumina lui și prin această lumină sufletele pot fi găsite. Unele cuvinte sunt lumini mai mari și prin ele au fost găsiți mulți, dar niciun cuvânt nu este o lumină așa de mică încât să nu-și arunce razele lui mântuitoare peste unul sau peste altul. Orice lumină pe care a dat-o Domnul a dat-o cu un scop bun și trebuie folosită în scopul de a mântui. Toți suntem lumină dacă ne-am întors cu adevărat la Domnul Isus. Să nu fim ca niște cadrane de ceas solar care pot fi perfect construite, dar nu arată ora decât în lumina soarelui. Noaptea sau în zilele cu nor nu sunt de niciun folos. Să rămânem tot timpul în Isus, soarele dreptății, ca să arătăm adevărata viață nouă de creștin, pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea semenilor noștri. Un înțelept spunea, o datorie foarte grea, poate cea mai grea, să fii lumină și nu sfeșnic. Oamenii se caracterizează prin scopul pe care îl urmăresc. Cine urmărește slava lui Dumnezeu și zidirea bisericii sale, acela dovedește nașterea lui din nou. Mulți umblă după foloasele lor, nu după ale lui Hristos, scrie Biblia la Filipen 2 cu 21. Cel născut din nou urmărește împlinirea scopului lui Hristos pentru că acest scop este și scopul lui, plăcerea lui, care se află în firea lui cea nouă. Cine nu adună cu Hristos risipește. Viața omului este stăpânită de ceea ce îl însuflețește. Filozoful Seneca scria, este foarte important cu ce scop se întreprinde ceva. Lumina, fiind foc, nu are pauză, ci este o continuă activitate. Așa își împlinește ea scopul. În pasiune, spunea cineva, să lășluiesc toate speranțele. Să fii lumina neamurilor. Când se ajunge la lumina adevărului lui Dumnezeu, când se intră prin credința în Hristos soarele neprihănirii, dispar toate despărțirile naționale, religioase, sociale, etc. Orice creștin adevărat, după locul și darul primit, să fie o lumină a neamurilor, adică o pricină de înlăturare a despărțirii între oameni. Până la marginile pământului, până la marginile posibilităților noastre, să ducem tot ce ne-a dat Dumnezeu. A aruncat tot ce avea, tot ce mai rămăsese ca să trăiască, scrie la Matei cu 44. Să ducem lumina până la marginile pământului din noi, adică toate mădularele, toate planurile și toate mișcările noastre să fie luminate de adevărul Domnului Isus, de felul Lui de a fi. Să ducem lumina în familiile noastre, la prietenii noștri, la toți cei din jurul nostru. Atunci suntem pregătiți pentru cer, pentru venirea Domnului Isus, căci cerul este un loc pregătit pentru oamenii pregătiți. Precum lumina cu sămânța Unite-n brazdă după ploi Rodesc în spice legănate Versetul 48. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului și toți cei ce erau rânduiți să capete viață veșnică au crezut. Când primești adevărul pe tronul vieții tale te bucuri. Acesta e primul semn. Bucuria însă crește odată cu lumina adevărului care te pătrunde peste tot. Dacă nu te bucuri de tot cuvântul lui Dumnezeu înseamnă că nu ai tot adevărul. Și dacă nu ai tot adevărul, nu poți face parte din biserica lui Hristos. Este vorba de tot adevărul de care are nevoie un mădular din trupul lui Hristos și despre adevărul pe care trebuie să-l cunoască biserica în vederea împlinirii chemării ei pe pământ. Cine a primit adevărul a ajuns la nașterea din nou. El e smuls din împărăția minciunii, împărăția întunericului și strămutat în împărăția fiului dragostei lui Dumnezeu. El nu mai poate deveni niciodată cetățeanul vechi împărății de unde a fost strămutat. ce din locurile cerești în Hristos Isus nu se mai întorc iarăși sub puterea diavolului. Limpede, spune Spurgeon, dacă omul nu trăiește diferit de felul în care a trăit înainte, atât acasă cât și printre străini, trebuie să se pocăiască de pocăința lui, iar convertirea lui este ceva fictiv. Nu trebuie să schimbe doar acțiunea și limba, ci și spiritul și temperamentul. Rămânerea sub influența unui păcat cunoscut arată că suntem slujitori ai păcatului, căci slujiți pe cel căruia vă supuneți. Adevărata regenerare implantează o ură față de păcat. Trebuie să existe o armonie între viață și mărturisire. Creștinul mărturisește care a renunțat la păcat, dar dacă nu face astfel, numele lui adevărat este cel de impostor. În foaia Iisus Biruitorul din 1993, care a apărut la Sibiu, se vorbește despre reîncreștinarea omului și a poporului. Oare cel născut din nou mai poate deveni un nenăscut din nou și trebuie iarăși să se nască din nou? A fi creștin înseamnă un om născut din nou prin credința în Domnul Iisus Hristos, iar un om născut din nou din Dumnezeu are chipul lui Dumnezeu care se deslușește cu fiecare zi. Acest proces este, deci, creșterea omului nou, înnoirea lui. Zvingli considera credința ca o lucrare continuă a Duhului Sfânt în credincios. Adevărata credință, zicea el, nu poate fi niciodată indiferentă sau neactivă, ci ea va produce fapte bune în credincios. Aceasta e roada Duhului care nu încetează până la sfârșit. Spunea cineva, Drumul pe care te îndepărtezi de tine însuți nu trece prin fața casei părintești. Cei care se hotărau să urmeze pe Domnul Isus primeau condiția pusă de El, lepădarea de sine și de părinți, rude, etc. Preamăreau cuvântul Domnului Preamărești cuvântul Domnului atunci când îl împlinești, când respecti tot ce e scris, altfel nu. E o datorie a fiilor adevărului să laude adevărul. Când găsești un medicament bun, îl lauzi ca să-l folosească și alți bolnavi. Sinceritatea se alătură de adevăr și îl preamărește, chiar dacă înainte vreme nu l-a cunoscut. William Tindale spunea, un țăran care crede Biblia știe mai mult despre Dumnezeu decât toți învățații care o ignoră. Neamurile preamăreau cuvântul. Hegel scria, omul să facă din unirea cu Dumnezeu ținta existenței sale și s-o atingă. Când și-a îndeplinit această destinație, omul este în sine spirit infinit și liber. Toți cei care vor să vină la viață, la Domnul Isus nu sunt scoși afară. Ei sunt rânduiți pentru aceasta și cred. Cei care nu vor, nu sunt rânduiți și de aceea nici nu pot crede. Nu e vorba aici despre predestinație. Nu toți oamenii dintr-o localitate sau dintr-o țară, ci numai cei ce credeau erau mântuiți. Evanghelia nu este un mesaj urmărit să răstoarne forma societății omenești, ci să salveze sufletele. Domnul Isus n-a venit să reformeze această lume stăpânită de cel rău, ci să plătească prețul răscumpărării ei și cine vrea să creadă este mântuit. Cineva spunea, credința onorează pe Dumnezeu, iar Dumnezeu onorează credința. Leonard Ravenhill scria limpede, Dumnezeu este acolo unde credința îl caută. Credința îl localizează pe Dumnezeu. Credința mărturisea un evreu care a crezut în Domnul Isus, este actul cel mai realist ce poate fi. Este acceptarea adevărului și lepădarea iluziilor. Credința ne dă bucurie pentru că ne pune brusc în contact cu ce este real. Luther în stilul lui deosebit spunea, dacă aș avea o mie de capete, mai bine să le pierd pe toate decât să reneg credința. Toți cei rânduiți să capete viața veșnică au crezut. E adevărat cum spune proverbul, nu din orice loc săpat iese apă. Dar cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu ajung la credință, iar cine crede în Dumnezeu are viața veșnică. Cine vrea să creadă ajunge la credință. Dumnezeu e o toarnă în suflet. Nu toți oamenii fac parte din Biserica Domnului Isus Hristos, dar cei care sunt rânduiți arată din trăirea lor acest lucru. Cine vrea să fie rânduit să împlinească condițiile puse de Domnul Iisus, lepădarea de sine și de tot ce are. Un proverb turcesc glăsuiește, cine plânge pentru toți, orbește. Să nu plângi pentru toată lumea nemântuită, uitând să zidești Biserica lui Hristos, cea de lângă tine și mai ales din casa ta. Fii tu lumină în toată purtarea ta și ți a împlinit chemarea pe pământ. Viața care izbucnește prin nașterea din nou în noi, Ioan Strop cel naște și ni-l cre. Versetul 49 Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. A fi înțelept e a înțelege. Cuvântul Domnului este duh și viață și viața se răspândește peste tot unde are condiții pentru dezvoltare. Cuvântul Domnului este ca aerul, pătrunde peste tot unde găsește o deschizătură. Tot pământul este înconjurat de aer și de cuvântul Domnului. Ca să se poată răspândi cuvântul Domnului, trebuie vase potrivite. Sunt eu un asemenea vas? Toți creștinii adevărați sunt vase ale Domnului pentru răspândirea cuvântului său. Să fiu o întrupare a cuvântului lui Dumnezeu ca pe oriunde voi merge să se răspândească acest sfânt cuvânt. Biserica este născută prin cuvânt, se păstrează prin cuvânt și lucrează prin cuvânt. Răspândirea cuvântului o păstrează roditoare în lume.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 tot trebuie să o citești dacă ești credincios pentru că citirea ei îți dă bucurie și lumină pentru noi gânduri. În orice problemă, adevărul este unul singur. În ceea ce privește mântuirea, biserica și toate câte țin de biserică este numai un singur adevăr care se află scris în Sfânta Scriptură și mai ales în Noul Testament. Tradiția este terenul de nisip pe care îi place diavolului să zidească. Tradiția este mișcătoare ca norul, Alta este tradiția înainte de secolul IV și alta e după acest secol. Fiecare perioadă schimbă tradiția după cum au interesul conducătorii religiei. Bine, a zis Eminescu, ce un secol ne zice, ceilalți o dezic. Câteva gânduri despre Biblie scrise de diferiți oameni însemnați în istorie ne vor împrospăta credința în autoritatea cuvântului scris al lui Dumnezeu, care este cartea vie și sfântă pentru noi. Cineva spunea: televizorul mă omoară, cartea mă învie. Noi putem adăuga: Biblia este adevărata carte care dă viață omului. Fericitul Augustin a scris: Ce altceva este Sfânta Scriptură decât epistola a tot puternicului Dumnezeu către făpturile sale? Calvin, principalul lucru în întълmăcirea scripturii este să fii scurt și clar. Andrei Shaguna Limba Bibliei pentru popor numai odată se poate face. Dacă s-a învins piedica cea mare a traducerii credincioase și înțelese și dacă poporul a primit limba aceea așa zicând în însăși ființa sa, atunci urmăritorii n-au de a mai face alta, ci numai au reînnoi. Preotul Iosif Trifa scria limpede Biblia, cuvintele ei, cuvintele Domnului, mă ridică ca pe un anteu pământul și îmi redau puterea, însuflețirea și avântul. Această legătură este tăria mea, este valoarea mea, este viața mea. Tot ce sunt și tot ce am este al ei. Biblia este legătura mea zilnică cu Mântuitorul. De câte ori o deschid și citesc în ea, parcă simt un ceva ce trece din ea în mine și îmi înfioară ființa. Duhul Domnului după ce am cunoscut Biblia, simt că ea este, ea face parte din ființa mea, este o parte întregitoare a vieții mele. Acum nu mai citesc Biblia ca să o cunosc, ci o citesc pentru că o simt ca pe o lipsă, ca pe o cerință sufletească. O simt ca pe o sete, care mă mână ca pe cerb să mă adapt, ca pe o foame care mă mână să caut cuvintele ei și să mă hrănesc cu ele. Filozoful Jean-Jacques Rousseau scria... Mărturisesc că măreția Bibliei mă umple de uimire. Sfințenia Evangheliei vorbește inimii mele. Uitați-vă la cărțile filozofilor, cu toată pompa lor, ce mici apar față de ea. E posibil că această carte atât de sublimă și în același timp atât de simplă să fie numai cuvânt omenesc? Gheote Nu are importanță cât va progresa mintea omenească în cultura intelectuală, în științele naturii, în lărgime și în adâncime, ea nu va fi în stare niciodată să se ridice deasupra demnității și culturii morale a creștinismului, așa cum strălucește în Evanghelii. Cu cât o înțelegi mai bine, cu atât Biblia devine mai frumoasă. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. Nu însă, fără vestitori. Dumnezeu ne-a dat grâul, dar noi trebuie să-l semănăm ca să se înmulțească. Dumnezeu ne-a dat să vieții veșnice. Cuvântul său, dar noi credincioșii trebuie să o semănăm ca să poată fi de folos și altora. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă.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 Yes. Uh -oh. și lucriază noi cu vinițul, unit cu Duhul cel divin. Primește-mi suflet cu credință, sămânța sfântă. Care izbucnește Prin nașterea din nou în noi E strop cel naște și milcrește. Well wow. Nule fătii, pe nimeni nofe recuviint, primește un suflet cu credință Sămânța mintă sfintul lui cu. Lord Dumnezeu, yes.